Mércores 15 de Xaneiro E ademais nun día mm, fantástico, dende o punto de vista de que fixo o sol, de que fai sol, bueno, aínda que agora o sol xa se escondeu, todavía queda bastante claridade no céu o que toca é noite, o que toca é camiñar por a noite Cando chega o verán, xaías cando xaías, camiñas de día, xaías a botar en falta o camiñar á noite, como agora Aproveitemos de camiñar e gravar podcast de anoitecida neste caso Imos aló Resulta que onte estiven en IKEA eh, Non sei porqué A Eva Deuselle por contestar a un deses cuestionarios que, que se levades unha mirada atenta por ali como leva ela Seredes capaces de atopar Son cuestionarios da satisfacción que obtés por ir ali e incluso tamén dos servicios. Fan unha serie de preguntas que, entendo, utilizan para avaliar o que a experiencia de mercar nun Ikea. E xo esto, cando estaba Eva a contestar esta enquisa, lembrei-me dunha das actividades que fixemos no máster. aí Non non me lembro se foi nesta sesión ou unha anterior, o caso é que falábamos nesa tarde de... Avaliación institucional Xa vos teño falado nun episodio, xusto antes de empezar o no máster, no episodio 37 de este kilómetros de balde Gracias, Juan, editando Falaba daquela, nese episodio, da falta de interese que mostra a sociedade civil Es decir, a ciudadanía en xeral ou a ruralidade en xeral con respecto a temas da avaliación, sobre todo a temas de avaliación que afectan ao que son políticas e programas públicos, calqueira lei, calqueira, pois pues eso, desenvolvidos por calqueira das administracións que temos, xa se sean municipais, autonómicas, do Estado, etc. En fin, eh, podedes retomar aquel episodio. E cadrou que nesa clase sobre avaliación institucional, nun momento dado, Fuxemos unha parada para dinamizar un pouco a clase con estas prácticas que se utilizan moito no que é a educación informal, por contrado que das clases normales de educación formal, no que un grupiño pequeno tivemos que ver como estaba a situación con respecto á sociedade e a avaliación respecto das políticas públicas. O desinterese que notábamos era tan grande que o que acabamos facendo foi falar daquelas prácticas que no día a día nos atopamos tanto a sociedade civil, xa xa a cidadanía como o resto de entidades que teñen que ver. parece curioso que achegarvos esas reflexións que fixemos así en Petit Comité 3 ou 4 no curso, porque a nos toca unos falar de esto, a outra xente tocolle falar de outra cousa. E, con respecto á avaliación, no que é xo, a cidadanía, a ruralidade en xeral, Eh, o único que atopamos así son que estamos acostumados a facer enquisas, como a que vos decía que, que tiña feito Eva en IKEA tamén nos interesan ou cando menos prestamos algo de atención chamanos algo de atención os informes tipo PISA os informes tipo pizza, o, sea, o informe PISA se non o coñecedese o que digamos, sitúa a educación a nivel estatal con respecto a outros países é decir, unha avaliación internacional do que a educación. Pensábamos naquel grupiño que non existía por parte da sociedade civil, por parte da ciudadanía unha demanda deste tipo de prácticas eh, como decía eu naquele episodio que recordaba hai un intre e unha magua, dentro do meu punto de vista que haxe ese tipo de pasotismo non? de que a avaliación o si sea, sí que nos interesa que se faga un leis e que se tomen medidas e tal e tumba pero unha vez tomadas a ninguén lle importa ou a ninguén xe preocupa ou ninguén pide contas eh, do éxito do fracaso de como foi a cousa pero, máis alo da ciudadanía pensamos no terceiro sector o terceiro sector se non estados acostumados a esta terminoloxía indica aquelas entidades de calqueira tipo que non son públicas, que tampouco teñen un ánimo de lucro, é dicir, non son empresas, e de algún xeito em, a súa actividade adícase ou, ou desenvolvese nun entorno social. Aquí todo isto serían dende ONGES, asociacións juveniles, clubes deportivos, eu que sei clubes de lectura, calquera cousa de esas. Todo ese tipo de entidades están englobadas no terceiro sector. A todas elas, así en xeral, sobre todo as que se dedican a temas de cooperación, a avaliación, eh, sí que está instaurada, sobre todo, xa digo, no que é a cooperación, pero máis que nada, como un sistema de rendición de contas. Ten moitísimo que ver con todo este tema da transparencia, de facer público que se fai o que non se fai, de memorias longuísimas explicando absolutamente todo, de justificacións económicas ata o céntimo, que non é que estea dicindo que non deba ser así, ao revés. É o alédome de traballar nun sector que está o sea, cunha transparencia tan, tan ata o límite, o sea, elevada tan ata o extremo. Incluso para pertencer a entidades como a coordinadora galega ou a coordinadora estatal de ONGDs tes que cumprir uns criterios de transparencia que o galá fosen copiados por outras eh, entidades, outros sectores, sobre todo. Mm, sobre todo eso, en todas elas, todas todas as memorias e as justificacións económicas non teñen que ver con exactamente con o que é a avaliación, pero si, dende logo, é un material que se utiliza e que se recolle nas avaliacións, que se utiliza, sobre todo que se utiliza, a hora de avaliar. Non todo é bo neste caso, porque tas, tamén hai que recoñecer que moitas veces esas avaliacións supoñen meramente un puro trámite, tamén é certo que na maioría das veces os orzamentos que se lladican son moi escasos, son os que o propio financiador di que ten que ser, non se pode decir avaliar en consentidinho, costa cartos, e os orzamentos, xa digo, son moi pequenos, polo que as avaliacións moitas veces o sirven como mero trámite, por desgracia. Aínda así, todas as ONGs que eu coñezo están superinteresadas en ser avaliadas, en que esas avaliacións supoñan un valor engadido non A, ao ciclo do proxecto, no que ademais son total e absolutamente necesarias, e diría que imprescindibles. Bueno, un cambio, os medios de comunicación. Que se avalía ou o que lles interesa aos medios de comunicación do que a avaliación. Eh, decatámonos neste caso de que realmente todos estos ornais e todos estes medios ás eh, televisións, as radios prácticamente o único que fan ahora de avaliar é falar de rankings eh, interesa moito saber en que posto mm, dunha lista de 100 está a túa universidade e cousas así eso é o que parece que lle chama atención ao público en xeral e por eso ese é o tratamento que teñen as avaliacións dende os medios de comunicación obviamente tamén Utilízanse criterios de rentabilidade, de si unha determinada empresa é máis rentable que outra, este tipo de criterios. Non? E tamén o da eficiencia. Eso por un lado. E por outro lado tamén está o tema de que a utiliza moitísimas veces como arma arrosadiza. É dicir, os informes de avaliación non se utilizan... No modo no que foron feitos, sobre todo que son as recomendacións de cousas que se poden mellorar e todo isto, senón que simplemente se utilizan para parecer: mira que mal funciona isto e este tipo de cousas, vamos, como arma. Se si un resultado sai positivo en función da ideoloxía, do xornal que estes a falar, vais a utilizar dun xeito ou doutro, incluso se xergará en función deses intereses que normalmente son políticos. Unha pena, unha mágoa, non? Por último, a empresa privada, que tamén é da sociedade civil. E, básicamente, chegamos á conclusión de que o único que buscan é a rentabilidade. Moitas veces non só están a avaliar procesos e mesmo produtos, seno tamén persoas. Non decimos que isto este a ben ou mal, o que pasa é que non sei, se están a decatar de que as prácticas que fan ao final conducen a resultados que non son de todo certos. Por exemplo, non sei se tedes experiencia de... A mín, pásame, por exemplo, cada vez que vou, que temos que arreglar o coche no taller, ao finalizar, a persoa que nos atendeu sempre nos di que nos van chamar, que van facer unha enquisa, un, eh, que cubramos un cuestionario e que, por favor, que o valoremos con a máxima puntuación, con cinco estrelas ou con dez, porque no caso de ese son dez puntos, se simplemente es das nove, van tomar represalias contra eles. Esto pode ser certo ou non pode ser certo. Se é certo, iso quere decir que a empresa o que está a facer é tomar decisións simplemente por unha opinión. E se non é certo, é dicir, é o empregado que o que quere é obter unha puntuación máxima Porque si, sí, tamén non está entendendo para que diantres se fai todo eso E para que diantres se gastan cartos neso Porque o que se trata é de mellorar é para rematarse ao podcast, que seguro que xa vai longo demais. Simplemente unha pequena reflexión E é que tamén non estamos acostumados a isto da avaliar Porque temos un medo como visceral A obter un resultado negativo en no, eh, no que se refire a esa avaliación Os resultados, o, o que se busca, é mellorar Entón, para mellorar, hai que ver o que non está a funcionar Ese medo a facelo mal, ese medo a, a tal Chega ao ponto en que, cando ti Lle dís algo a alguén Estamos fartos de verlo, por exemplo, na política diz, E que vosté de fixo non que E a resposta non é Ter razón a verse mellor Non, a resposta é Ti fixeches esta outra cousa peor Entón, como, ti, como eu o fago mal Pero ti o faz peor Entón, estamos legitimizados Para tanto ti como eu Fazer as cousas mal pues, Parece unha coña Pero é así como funcionamos Eh, ti estás o sea, na política, ti podes facer as cousas mal sempre e cando o contrario tamén as faga mal Nen uns nen outros se plantexan que as poderían facer ben eh, bueno, Como corolario para este episodio pareceme que xa está ben Ven a meus, ou lunes que ven, espero estar convosco nun episodio que moi probablemente volte a gravar dende Madrid Digo vos adeus dende un paso de cebra que están a respetar todos os coches, tamén teño que decilo. Así que as pegadas non sei se as chegaredes a escoitar. A tablos que ven, pasade ben.